Глава 6. Партія. Партія була не зовсім звичною, не зовсім, так би мовити, хрестоматійною. Починалося з локальних осередків, які хоч і не охоплювали всього загалу та цілком ефективно створювали мобільні точки політичної напруги, що завдяки нехитрим комбінаціям і перестановкам займали все ширші ареали. Потім прийшла черга на мобільних, сливе опереткових лідерів, які дешевою демагогією і піарними маніпуляціями переманювали на свій бік найбезпринциповіші частини опозиції. Пізніше з розстановки сил – Проявилася всяка така ідеологія, що, як і кожна дієва ідеологія, була цілком тривіальною, аж поки врешті віртуозна підступність цілої стратегії не призвела до такої ситуації на дошці, коли будь-який хід, кажу вам, будь-який, загрожував негайною поразкою. Втім, йшлося навіть не про поразку, як таку, а про втрату елегантності чи що? Капарна! З мого боку принаймні. Складалася партія. В одному куті рясніло нагромадженням цілком зайвих фігур, надлишкових деталей, сказала б відома дотепниця Бобик, що плуталися одне одному під ногами, заслоняли краєвид і надокучали непотрібними балачками. Там, нависнувши над пішаковим тілом Ж, Колбасіна, стояв похмурою турою Ф, як фельдмаршал Боро. Тримаючи, однак, під евентуальним ударом, ціле перехрестя, зграя роздяв, що обіцяла швидко розповстися, утримувала тим часом задушливими випарами непритомність нещасної Меоут. Але вічно це тривати не могло, і після спаду аншлагового ентузіазму Юрби вона, Меоут, обіцяла стати однією з найпливовіших фігур. Невдаха поліцай взагалі не робив жодної погоди. Його чекало звільнення за безпорадність і невикористання газового балончика. Натомість Лебенч, всесильна Лебенч, перебувала зараз на протилежному полюсі шахівниці, надійно захищена загоном берегинь, уряди яких за час моєї відсутності встигли вступити в сіамки Поліксени, Карла Марла, Старша Едда, Гагават Гіта та всі їхні подруги. На моєму боці все ще тримали оборону зондеркомандних хрестоносців та звабний привід всюди суща невгамовної евки виникав то тут, то там, вносячи сум'яття, ви без того не надто струнки лицарські ряди. Зрадливі ж добровольці Павел і Петра стояли посеред поля, граючи в орлянку, визначаючи, кому з них першому рушати в бій. Однак монетка, на те вона й за гір, все скочувалося в діру каналізаційної решітки, по зміїному хитро виправдовуючи апостольську нерішучість. Павел і Петра спорожнили майже весь гаман, але так і не зрушили з місця. Да Турок Габермас із третім Алсін оком на чолі, прикритим з делікатності чалмою, виявився таки серйозним суперником. Що я мав у запасі? Та практично нічого. Я стояв без штанів, кляті студенти, я витратив на них десяток зайвих ходів. На чорно-білих плитах незнайомого міста, вулиця Святого Петра чи Павла, і захистити при потребі мене було нікому. Не брати ж до уваги зграю бездомних псів. Тим більше, що їхня безрідна принцеса скліщилася із напівпородистим бульдогом-вошийнику. в І тепер уся ватага чекала на ветеринарного сексопатолога. Одна із моїх веж, щоправда, ще тримала під обстрілом увесь правий фланг. І в ній вже відчувалося послаблення, послаблення запасу міцності. На п'ятому поверсі хтось безперервно гупав молотком, немов збиваючи мені труну завчасу. І з вікон здеморалізовані вояки волали про піцу, яку їм просто нікому було принести. Не бракувало ясна річ і слабкодухих суїцидників. Стрілялися однак рідко. Воліли викидатися з даху, доволі незграбно. До того ж, згідно з двосторонньою угодою, я мусив виділити загін найкращих вояків на охорону В, як волонтер, Ряшина, заангажованого журналіста-хронікера, який пхався зі своєю камерою в найнапруженіші точки і плутав гру. На відміну від незворушно-механічних солдатів-ворога, Мої найманці належали до найвразливішої, найневротичнішої частини людства, а тому присутність відеокамери дуже відволікала їх від бою. І добираючи невідповідно героїчних поз, вони гинули щораз безглуздіше. Тепер я розумію, що основним критерієм військового підбору, військового відбору, повинна була бути відсутність у призовників демонстративних комплексів. Але тоді впору... Позбавленої стратегічного досвіду юності, мені ці хлопці видавалися надійними і симпатичними. Власне, вони й були симпатичними. І саме тому я приписав їм з ще й надійність. Можливо, цілком можливо, якби не присутність телеоператора, вони і були б надійними захисниками, але жоден із них не... Коротше кажучи, їм здавалося краще загинути в стрімкому артистичному пориві під гусеницями танка, аніж потрапити в кадр живим, але не привабливо безтямним, скажімо, під колесом народного екіпажу. Отак От собі я теоретизував, а ситуація на полі змінювалася щомиті. Останній мій резидент орк Оркі. Також провалив підривну операцію. І тепер сидів у карпатських кущах приватним переслідувачем. А шеренги суперника, підбадьорені мажорним голоском Лілі Марлен, клятий імам, використовував концертні гучномовці. Підступали щораз ближче до моїх облуплених шпитальних стін. Де Рос? Де Гільден Кранц? Кричав я врупу рації, але не мав при цьому рації, бо в відповідь чулися лише попискування мишей полівок і шурхіт обгорткового паперу. Я крутив у руках заяложену візитку Проектного інституту соціальних алюзій і виписане на ній гасло «Небалтай» видавалося найдоречнішою порадою. За якісь, можливо, чверть години, хоча цілком імовірно, Поняття «година» давно втратило свою хронометричну дискретність. З моїх сил активною залишалася лише «Евка», яка рудим спаніелем крутилася серед ворожих об'єктів. Однак, здається, вже нічого не могла, окрім як мітити і без того втрачену останню територію. Невдовзі впала й п'ятиповерхова вежа, згоріла під вогнем турецького «Онагра». Сховавшись за трупом останнього і без одного іменного пішака, в останню мить він заслонив мене своїм дерев'яним тілом, я оглядав безславне завершення бою. Не зустрічаючи на своєму переможному шляху практично жодного опору, ворог легко перетворив свій наступ у військовий парад. Піхотинці, вишиковані і перевдягнені у святкові мундири, йшли рівним строєм. Звучала музика, іржали ржали коні, гурчала техніка, а з юрби у вояків летіли оберемки квітів, паперові хусточки і французьке печиво. «Шанування моє цим колонам незнаного лісу!» – ревнув я, імпульсивно відкинувши пішакового трупа рятівника і здійнявши руки до гори, нарешті, що це не окупація, не капітуляція, не поразка, а що найсправжніше – визволення. Можливо, вперше в житті я так гостро відчув справжню свободу, як і те, що гра далеко не закінчена. Власне кажучи, вона тільки починається. Починається з цього урочистого параду. І власне тепер, позбавлений усіх цих примарних і ненадійних військ, позицій, арсеналів, на які чомусь покладав раніше «стільки надій», Власне, тепер я готовий і до опору, і до атаки. Я можу, я спроможний, готовий вступити в будь-який найзапекліший, найжорстокіший двобій. І потреба філософського погляду всередину себе. Моя визначальна риса не означає, що я божевільний чи хворий, бо ця потреба найчастіше взагалі нічого не означає. Хоч може бути, а може й не бути, різновидом безуму. Оскільки насправді все полягає в симптомах, значущі репліки, містичні алюзії, переплутані імена, намагання переконати всіх, що мій батько це моя мати, а мій син це я сам, і всі літературні герої це також я, і все таке інше: відмова від розваг, обридле цитування, натяки на самогубство, натяки на групове самогубство. Всі шизоїдних псевдоя Втрата доброго гумору і втрата почуття гумору Сексуальні фантазії заговорювання Репризи затинання Зміни перспективи Ідеальний таймінг і фобії, фобії, фобії, світло, світло, світло, страх перед замкненим простором, і страх перед простором відкритим, страх перед простором, як таким, нездоровий потяг до налінійної хронології, усі ці симптоми, які згадки про верблюдів, хамелеонів, каплунів, кетів, лисиць, яструбів чи чапель, загадки, каламбури, відновки, втрата пам'яті, злопам'ятність. Параноя, алкоголізм, короткозорість, деліріум, епілепсія, дальтонізм, наскакування з ножем на старих, образа друзів і родичів, зневага до коханої і погорда до жінок узагалі, поява на людях без капелюха, без ціпка чи без штанів, тремтіння колін, заслини на підборіддя, застяні простирадла, пляшки під ліжком, захлана мастурбація, Відмова від статевого життя. Рецитування віршів самому собі. Вдавання когось іншого. Прокльонний пророцтва. І так далі. І кисень. І мед. І так далі. І книги. Усі ці симптоми. Сельфіди. Флюїди. Нічого не важить. Бо я ще живий. Я живий. Я живий. І вже не помру. Хоч би крила зотліли. Чи розум заснув. Чути, блядь. Отже, занусить мене іноді. Риторик їбанутий. Згинь заразу з очей моїх. Пішов нахуй! Пішов нахуй! Пішов нахуй, блядь! Втім, найцікавішим у цій партії від початку було те, що фігури не поділялися, як звикло, на інь і янь, на білу і чорну гвардію, а були забарвлені у найніжніші півтони. Таке собі невиразне мерехтіння тіней у присмірку, коли попервах важко розібрати, чи справді бачиш постать, силует, абрис, а чи слабка твоя акомодація витворює астенічних привідів по кутках кімнати. А найвідлегшого доторку вони, ці фігури, просто розсипалися на тисячі, мільйони. Міряди бездушних, безтілесних кульок, які вже грали, любезний пане Окрю, в абсолютно іншу, самостійну, суверенну гру.